ori sus, pe vreun colt de grind, și încep ai zice cu foc. Și parcă noaptea nu mai pare de neagră, când auzit undeva prin preajmă, lăsă prietenos al nostru nesuțirele care îngână ușură mi Nu-i așa? De aceea mulți mă așteaptă seara ca să le țin de urât, mai ales că eu știu și multe povești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 Ilenuța era fata unui moș neagră mazvăduv de timpuriu și care se însurase a doua oară cu o femeie, zgripțuruaică, nu alta. În fiecare seară veneam să fereastra ei și încercam să mai înveseles cu cântecul meu, fiindcă tare greu mai ducea ta fată în casa părintească. Absină de papă avea și ea o fată pe care o răsfăța și o ca pe o dreazlă de împărat. Ce timp ce fata moșului cu cea singură singurică greul casei, cealaltă își trecea vremea huzurind și dându-și fose. Mamă! Ce? Ce e fetița, Maichi? Mama s pui pe ele, nu zază-mi beteala la ea cea nouă. Da. Să mă și merg la hor în stat. Da, n-ai grijă, sufletelul meu. Coștrunesc eu pe lenevoasa aia. Am adus apa. Parne feti, apă nu țigă. Nevrednic-o, ce-ți scade mâna? Mai încerc să mă stropești, doamnă doamnă! să dai gata ia că se duce la horă și n-are ce îmbrăca! Ai auzit? Da, dar... Dar ce? Dacă fac ia și dacă îi sprovesc treaba pe acasă, mă pot duce și eu la... la... nu știu! Tu, tu n o Ei, E ar dă că ți-ai luat nasul la purtare! Ce să căuzi o la coră, Să ne faci de râs? Mișcă la treabă! Mișcă! Mișcă până nu te-nvremnicezi că cu o coră de nai să poți să o duci! Neoprezată. Ai dumneavoastră! Ai velințele pentru noapte? Da. După ce-o mânca să-mi delești focul bine ca să țină jarul viu până mâine dimineață când pleacă un cheșul la târg. Ai înțeles? da. da. Să dea va să se stingă focul peste noapte, că e vai de spinarea ta! Gătej a de la pădure! Mai am din cele zici. Ce vorba-i asta, mi-a aduci și tu-mi răspunzi în dorul E și mi-e frică, mă uită ce de dimineață. Ia coșul la spinare și să nu te întorci până nu l umple cu găteja că te-l snupezi! mișcă Hai! Nu mai să vă ce -că tato. O, -ai pune, fischio, ce și la l bine, tatu, o să-i povestesc eu ce poamă nești, neobrăzată, neobrăzată și mi-o și obrăzată. Cricric, cricric, e nu-ți-o, e nu-ți-o dragă, aici sunt, dai, unde alerg? Oh, grăirașule, nu mai pot. Aș vrea decolea colea mea o să îmi sminte prinse. Nu mai pot grăirașule dragă. Nu mai simt nici minile, nici picioarele. Te canonește râu babornița. Am văzut, nu mă lasă să respir o clipă. Mă gruftulule este Mi-a ta fată, totul și o casă întreagă în spinare, iar celălaltă altă tăi frunză la câine. Ce să fac, Grăirașule? Unde să-mi îndrept pașii? În afară de tine, N-am pe nimeni pe lume. Chiar eu sunt prea mic și ne ajutor Așa că trebuie să tac și să sufăr mai departe. Preci? Mă duc să adun găteje, că altfel nu-mi dă pace toată noaptea. Vrei să te însătesc și eu? Nu, grei, rașule. Sunt grăbită și n-ai putea ține pasul cu mine. Îți mulțumesc, însă bunul meu, prieten. Și mai târziu, când mă duce să mă culc, poate vinite-l sub fereastră să-mi cânti. Desfigurile nu sunt. Am să cânt numai pentru tine. Toată noaptea am să câ Cric-cric! cric Cri -cri. mi se rupe inima de mila ei. Ce trai au hărăzit. Cine vorbește acolo în iarbă? A, tu Bună seara. Bună seara, Încotro, mă duc să-mi aprind felinarul în marginea potecii, ca de obicei. Dar ce ai greierașule? Parcă am legăzit. Apoi m-am întristat din pricina nu știi? Fata am moșulicea cu minte. Dar, rău, mai ne păstruiește scripțăra de bapă. Nicuriciule, necurișule, vino repede, repede! Unde greșe? Se întâmplă ceva ciudat în casa moșului și a ei Păi cum, frate, încă nu s-au culcat? Ba da, de mult! Ei nu s-a dus gătej, a spălat blide, am venit focul în vatră și s-a culcat! Eu m-am cuibărit sub astră și i-am cântat până a dormit. Era frântă, săracuta. Dar iată că pe ariu să luptă cineva să pătați niște prin casă. Nu ai putut să vezi cine? Uite, a ieșit întindă. Oh, e papa! Ce face? Că eu nu văd. A luat galeata cu apă. Păi, eu vis a Ai intrat în casă cu ea? Mm. E curiciule! Știi ce a făcut? A turnat apa peste tăciunii din vatră. Ce-și spui? A stins focul pe care l-a acoperit Ilenuța, ca să aibă plicina da. de văgeavă mâine dimineață cu biața face. Trebuie să o trezesc pe m Mă furșit chiar acum la căpătâiul ei. Cric, cri, cri, cri, dragă, Ilenuță. Cine Cine e? Eu sunt Ilenuță. Crierașule, ce cu tine? Filito, papa te-a stins jarul din vatră, azi îneauri pe le-a și s-a curcat la loc. Vai de sufletul meu, trebuie să mă urc în pod. Poate zăresc undeva vreo de foc. Da, da. Să rămână, fată, să pleci acum întoiul nopții după jar. Ce să facă? Vă doar atâta așteaptă să-i găsească o nouă vină. Crirașule, unde ești? Aici, aici? Am văzut lică spre soarea până o luminiță slabă. Ales din data acolo, poate că c'ț peciunea să atunci din nou focul în vatră. Lilă, știi ce? Din și eu cu tine, e noapte, drumurile spustie, să nu fii chiar singură de tot. Oh, îți mulțumesc, girașle, ești bun că întotdeauna. Cum o să poți ține pasul? Iata, mă prind în părul tău, aici, lângă ureche. Gata! Și acum la drum, drumul, lenăță. Cri-class, and it's a little Nu cumva ne-am rătăcit, greierașule! Am mers atâta cale și licării aceea nu se vede nicăieri. Poate că... Iată-ți! Ce. ce se aude? Ah, Uite că cerușă marginea trumă. Ah. ia hai să vedem. De ce o vische unând așa? Fată frumoasă și harnică, fieți milă de mine! Mi-a intrat un pe în laba dreaptă și abia mă mai mișc! Vai, sărmana, ce slabă e! put să-i Cărimuță, noi dacă e trebuie și mai avem, cine știe cât de merg? Nu e nimic. Am să-i scot gimpele cățelușei, oh. așa, să-i spărnițel rana și să-i olii cu mea. Ah, gata. Rămâi cu bine, cățelușo. Hai, găi, rajule. Merg sănătoasă, fată vrednică, și să-i înspândești în tot ce Să-i în tot ce ți-ai pus în gând. Of, că pe mine nu mă bagă nimeni în seama. Ia-te, să, să vedem ce vrea pomul acela. E un păr înflorit, pe care le-au înăpădit Toc Tocmai asta e. Dacă m-ar curăța cineva de omizi tare, bine mi-ar prinde. A, te curăț eu, părule. Ele nu. nu sunt gata, Grierașule. Nu pot să le las așa pe sărmanul pom. toate locurile... Griroșului, eu știam că tu ești bunată, plec. Fetico! Fetico! Parc m-a strigat cineva. Ei, ce a părut? Nu, eu am strigat-o. Apropie-te, Fetico. Ah, Ce-i fântână, dragă? Te micăjește ceva? Fată vrednică, îndură-te și curăță-mă de de frunze. Căzac așa părăsită de nu se știe când. Ienuțo, ține seama că asta e o treabă anevoioasă. Da, să că dau zor și uite, îi spărăvesc treaba dată. Mm. Dar ce e asta? M au zis ceva. Mm. Parcă erau înoftat. Întoarceți fața spre mine, fată dragă. Ah, ia uite, și un cuptor de pâine. Dar ce cuptorile de arăte așa de jarmi? M-au bătut vânturile și ploile, fată dragă. Mi-au surpat cărămizile și mi-au spulberat cu muiala. Dacă tu ai vrea să faci o faptă bună, ai muia mițelut, mai lipit și mai curăța, ca să mai pot folosi și eu la ceva. cu cuptorile! Ia că am avut de treabă. Îți mulțumesc, fată vrednică și limoasă, ci să știi că n-am să uit niciodată bine de pe care mi l-ai făcut. de care iese pe horn? Da, dar porțile sunt închise. Nu-i nimic. Ciocănim și ne rugăm frumos pentru niște Eva Tăciunea Prinși. Ce cauți aici, copil! Bună dimineața! Nisca a focul în vatră și am venit să mă rog pentru nițel El Unde ți-e casa copilă, dragă? Ha, dincolo de pădure. Și-a e atât atâta cald. Ce să fac? Maica mea că nu vrea să știe de nimic. Cum te cheamă? Ilenuța. Ilenuța. Eu am să-ți dau tăciune aprinși. Însă poate mă ajuți mai întâi la niște treburi de ale Vrei? Da! să am de făcut și ia! Da. Să-mi scalți copilașii care dorm muncă, să-i hrănești, să deretezi în urma lor și să-mi gătești și mie ceva bucate. Toate astea până mă întorc de la pădure. O să poți? Sau te-ai speriat încă de pe acum? Ha, de muncă, nu m-am speriat niciodată. Du-te liniștit că mă descurc eu. Bine! Aplicat? Da, grierașule. Mai te răzbești cu atâtea treburi. Cu te răzbești? Hei, copii, ieșiți din casă! o Că ce asta? S-a umplut o grada de pur cei ursuleți, ursuri, pui de vulpe și alte lițioare. ai venit, veniți copii, veniți să la copaie. <gri>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 Aceea va fi simbriata, dar să nu o deschizi până n-ajunge înapoi la taică tu. Bine, dar eu nu voiam decât câțiva tăciuni aprinși. Ia-ți dar ia și-o He, dar de ce ai pus mâna tocmai pe lădița aceea mică și sărăcăcioasă? Eu s god că asta se cuvine să iau pentru cât am muncit. Bine, fată vrednică. Mergi sănătoasă și bucură te în tihnă de răsplata muncii tale. Înțeleg, dragă Ilenuța, cum ai putut alege pe cea mai veche și mai urâtă dintre toate răzile acelea? Nu, oh, nu mă mai certa oh, Am ostenit. N-am luat nimic în gură de ieri seară și sunt sfârșită de putește. Ilenuță, Ilenuță, oh, dragă! Greirașule, nu mai pot merge mai departe. Ilenuță! Hei, hei, foarte dragă! Sunt aici la doi pași, nu mă vezi? Ah, oh, Cuptorul! E cuptorul pe care l-ai lipit tu! Oh, e plămândă, dragă da. Și-am păstrat-o azi, măcar! Eu? Eu? Mulțumesc o să mă uită! mulțumesc, cuptorule! Parcă m-am mai izdravenit. Dacă mi-aș putea potori undeva și setea, poate că... Pe zic-o, dragă! Vino și bea după posta în. Vântina. De când m-ai curățat tu, am o apă limpede cu mâinatrima și rece cum e gheața! A într-adevăr, e o bunătate. Ei, dar pe mine mă la fetiță harnică și cu Ia câte și părul de la răspânsie. Tu mai ai scăpat de omis, fetiță. Ia gust acum din perele mele galbene și dulci ca mierea. Mmm, minunate.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 nu mai am. s-a înserat și mie să nu mă rătăcesc prin besnă. Hai să ieptate, mergem cam de mult ișor și nici când ajungem acasă. Mi se sting și tăciunii. Dacă am puteți să ne călăuzim după ceva, eu zic... Auzi? Un lătrat. Hai să mergem să vedeți. Da, da. Fitiță, după lătratul meu. Casa părinților tăi la doi faci. Da, da. spre mine. A, ah, e cățelușa pe care ai tămâzii totu. Uite casa, colea după dâmb. E prezumesc cățelușa. Cine-i? Eu sunt, Ileana. He, <ezie> he, <ezie> he, he, nepricocită! Unde ne-ai umblat-o un pe noaptea și toată ziua? Un cheșule, un cheșule, ia din nou cu gărbatul! Spune, vrednică, <ezie> unde-ai fost? Să stii zize zi vocul în vatru și-am pornit după tăciunea. După tăciunea? Am nimerit la gărbatul. Am atăzit-o o zi întreagă și drept plată mi-a dat lăbica asta. Ia deschide unche și le să vedem ce pic copțe alofi înăuntru. Vă Ia-te uită ce iese de labă. O chefe milie de cală. Și de Urme de oi, păsării, fără număr. He, ia, ia, ia, priviți până unde s-au respirat. Fata moșului, asta e o lădiță fermecată. Acum am băgat și eu de seama. Ce? De unde că ai furat lădița asta fermecată? Zic, nu am furat-o. Mi-a dăruit o zână pădurii. Mm -hmm. Grierașul a fost martor. Mm -hmm. da, da. Am văzut cu ochii mei. E lasă mamă, că n-o fi numai toanta asta vrednică să pună mâna de atâtea bogății. Da. O pornesc chiar acum la vină și ți-aduc un lădoi de 10 ori mai mare ca al neplicopții. Pe zâna Eu, ce te-aduce pe la mine? Vreau să slujesc și eu o zi, cum a făcut sora mea vitregă. E, vezi că la mine trebuie treabă de făcut. Te trage inima la muncă? Da. N-ai întâlnit când veneai în coace o cățelușă bolnavă? Ba da, și am tras un picior. Da, da, dar un pom plin de omisi. M-a sfricat să-l curăț. I-am rupt în socrenguță din el și m-am grăbit în coace.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 După vieţuitoarele mele? Oh, leu, le-ai opărit! și apoi cum era să le spăl altfel? Ia să văd bucatele. Le-ai lăsat pe foc până s-au afumat. Da nu era să mă împart în cinci. Am muncit cât am putut. Bine, să ți dau plata. Alegi una dintre lăzile astea. Pe, pe aia. Pe cea mai mare? Fie. Iaţi-o Și du-te cât mai repede de aici. mă-a scutocat Și mâinile mi-se Am trecut pe lângă un cuptor plin cu azime calde. Era un flămând și am vut să iau una, Da. la cuptor udogorea așa de tare că mi-a fric mâinile. Trăguța, dar, dar nu era nicio fântână pe aproape. A era da n am ajuns la ea, a secat cât ai glipit din oasă. Lasă, că te măduiesc eu! Hai, hai să vedem ce bogății o fi în lată! aici, lasă! Ce cauți aici, Juncheșule? Pleacă! Hai, și tu și fiică-ta! Să un veniți mm. în casă până că nu bătem eu! Hai, afară! Am pus zăvorul! Hai, deschide lată, fetița! Deschide fata maicii! Oh, măuleu! Oh, you get it in one piece balao shit no cap lucrurile, dragi prieteni. Nu mă întrebați nici de baba cea rea, nici de fata aici aleneșă. Cred că vă dați seama ce-au pățit. După întâmplarea asta, moșneacul a rămas singur, doar cu fata licea cu minte, acolo, la marginea satului, în casa aceea micuță, dar luminoasă, pe care mâinile harnice ale ivenuței o fac să strălucească întocmai ca un pahar. Iar seara, când fata moșului cea cu minte se ivește la fereastră, eu dau glas turnelor mele. Cric, cri Cric, cri, clic clic cri. clic clic și numai ce au clic pe clic clic clic blând ca o adiere. Ai venit clic clic mulțumesc pentru clic clic Cu clic clic clic clic clic clic clic clic clic Noapte bună,